La Biblioteca Can Barateau de Tiana ho té tot a punt aquí dimecres per acollir una nova sessió de les narracions vivencials, una iniciativa que va néixer el mes d'abril passat amb l'objectiu de reconstruir la memòria històrica de Tiana. De fet, aquesta n'és la finalitat principal, concentrar en una mateixa sala un conjunt de persones per debatre diferents temes relacionats amb la història recent del municipi. La sessió d'aquest mes de novembre, la quarta del narracions vivencials, girarà en torn a diferents personatges històrics que han deixat una gran empremta a la vila de Tiana, Malgrat tot, la directora de la biblioteca, Marta Kerr, en destaca que molts d'ells continuen encara avui en dia sent totalment desconeguts. Estem parlant doncs, de... del campaner del poble que campana... tocava les campanes d'una manera concreta, o d'aquell noi que sempre vestia de la mateixa manera i que baixava i deia les mateixes frases, o del... no sé. Però sí que la idea és recollir tota aquesta gent que a vegades no tenen nom, però a la nostra memòria i que no s'ha escrit res sobre d'ells. Els assistents a l'acte podran comentar el seu testimoni sobre aquests personatges i aportar també anècdotes i diferents documents gràfics. Tot plegat es recollirà i s'incorporarà en un llibre que s'editarà pròximament. En ell també s'introduiran els continguts de les tres primeres edicions en què es van tractar els temes del comerç a Tiana durant la primera meitat del segle XX, les escoles o la vida social al carrer. Marta Kerr ha destacat l'èxit que ha tingut aquestes tres primeres sessions. En general, les activitats que parlen de Tiana tenen molt d'èxit, llavors aquest, a més a més, eh, té un, un element afegit que és el fet de recollir les històries que cadascun dels participants tenen, no? perquè tots, si han viscut aquí Tiana, tenen alguna història, alguna batalleta, llavors recollir això i a la, la llarga plasmar-ho en un llibre o una publicació sempre és una al·licient, i la veritat és que sí, que està tenint molt d'èxit, perquè a més la gent li agrada, li agrada que es recullin tots aquests records i aquestes històries que si no no estarien escrites en lloc. De cara a les properes edicions la del mes de desembre anirà destinada a la religió des d'un punt de vista laic i pel que fa a la del mes de gener es recuperarà la sessió sobre els metges de Tiana que s'hauria d'haver realitzat el mes de setembre passat però que finalment per qüestions tècniques es va haver d'anul·lar. La quarta sessió de narracions vivencials tindrà lloc avui a partir de les 7 del vespre a la Biblioteca Can Baratau des d'on es fa una crida a la participació de tots els tianencs. Aquesta emissora, radio Tiana col·labora en registrant totes les vivències relatades pels assistents en les diferents sessions. L'objectiu és facilitar la tasca de transcripció en el moment d'escriure el llibre i també elaborar un arxiu sonor que es guardarà a la biblioteca. Radio Tiana, serveis informatius.